Драк Студіо представляє АНДЖЕЙ Сапковський Відьмак Книга п'ята Хрещення вогнем Частина п'ята Один Мільва не зуміла добігти і врятувати коней Була свідком їхньої крадіжки Але свідком безсилим Спочатку її підштовхнув ошалілий, Охоплений панікою натовп Потім шлях загородили розігнані вози Потім вона угрузла у вовняному, бекаючому стаді овець, через яке довелося їй продиратися, наче крізь снігові замети. Потім, уже біля Хотлі, тільки стрибоку заросли очеретом прибережне болото, врятував її від мечів нільвгарців, що безжально рубали скупчених над річкою утікачів, не даючи пардону ані дітям, ані жінкам. Мільва кинулася у воду і дісталася на другий берег, Місцями йдучи, місцями пливучи на знак серед трупів, що несла течія, і почала погоню. Запам'ятала, у якому напрямку драпали хлопи, які вкрали плітку, пегаса, червоно-брунатного жеребчика і її вороного. А у сагайдаку біля сідла вороного був її безцінний лук. Що ж», – думала вона, хлюпаючи водою у чоботях, – «іншим доведеться поки що давати собі раду самим». «Мені, суча його мати...» Треба віднайти лук і коня. Спочатку вона відбила пегаса. Мерен поета не звертав уваги на солом'яні лапті, що штурхали його у боки. Мав десь крики невправного їстця і навіть не думав переходити на галоп, Біг собі підтюпцем, ліниво і повільно через березняк. Хлоп значно відстав від решти конокрадів. Коли почув і побачив мільву за спиною, без роздумів зіскочив і дав драла у хащі, обіруч підтримуючи штани – Мільва його не переслідувала, перемогла вируючи у ній прагнення суворого мордобою. Скочила у сідло з розбігу різко, аж забрещали струни лютні, притороченої серед в'юків. Обізнана із кіньми, вона зуміла змусити Мерена до галопу, чи скоріше до важкої ходи, яку пегас за галоп вважав. Але навіть ото до галопу вистачило, бо ж втечу конокраїв пригальмувала і ще одна нетипова кобила – Норовиста плітка-відьмака, гніда-кобилка, яку розлючений її фокусами Геральт, не раз уже обіцяв обміняти на іншого коня, а то й на віслюка, мула, ба й навіть козла. Мільвана здогнала злодіїв у ту мить, коли, знервована невмілим натягуванням вуздечки плітка, скинула вершника на землю, а решта хлопів, з сідел, намагалися вгамувати розбрикану і неспокійну кобилку». Були вони настільки зайняті, що помітили Мільву тільки коли та увірвалася між ними на Пегасі і копнула одного в обличчя, зламавши йому ніс. Коли він падав, виючи й призиваючи допомогу Божу, вона його впізнала Був то постол, хлоп якому, схоже, нещастило на людей, а особливо на Мільву. На жаль, Мільву щастя також облишило. Точніше кажучи, винним було нещастя, а власне її нахабність і трохи підтримана практикою і упевненість, що будь-яких двох силюків вона завжди зможе віддобасити так, як вирішить за необхідне те зробити. Але коли вона зіскочила з сідла, то раптом отримала кулаком в око і невідомо, як опинилася на землі. Витягнула ножа, бажаючи випустити комусь кишки, але отримала по голові товстезним києм, так що кий зламався, засипавши її очі корою і пилюкою й сліплена вона все ж зуміла вчепитися у коліно Селюка, що все ще гатив по ній уламком кия, а Селюк несподівано крикнув та впав. Другий заверещав, прикриваючи обіруч голову. Мільва протерла очі і побачила, що ховається він від ударів плітки, що сипалися на нього, а завдавав їх вершник на сивому коні. Вона зірвалася з землі, копнула з розмаху поваленого хлопа у шию. Конократ захарчав, смикнув ногами і розкинувся. Амільва миттєво скористалася тим, клавши у точно відміряний копняк усю свою злість. Хлоп звернувся клубком, затис долоні на промежині і завив так, що аж листя з беріз посипалися. Вершник насивку, тим часом упорався із другим хлопом і постолом, у якого кровило з носа, та погнав обох у ліс ударами батога. Розвернувся, аби шмагнути того, який звивався, але стримав коня, бо Мільва вже встигла дістатися до свого вороного, Уже мала в кулаці лук і стрілу на тятиві. Тятива була наполовину натягнена, але стріла цілилася просто у груди вершника. Мить вони дивилися один на одного, вершник і дівчина. Потім вершник повільним рухом дістав з за поясу стрілу із довгим оперенням І кинув її під ноги Мільві. «Я знав», – сказав спокійно. Що матиму можливість повернути тобі твій наконечник, Ельфійко. Я не Ельфійка Нільфгардцю, а я не Нільфгардець. Опусти нарешті той лук. Якби я бажав тобі зла, досить було б просто дивитися на твої отут поневіряння. Дідько тебе зна, вимовила вона крізь зуби. Що ти за один, і чого ти від мене хочеш? Але дякую тобі за порятунок і за мій шип, і за того гультяя. Що я його на просіці погано підстрелила Побитий конокрад, звитий у клубок дивився плачем Утуливши обличчя у підлісок Вершник на нього не дивився Дивився на мільву «Капай, коней!» Сказав «Мусимо швидко відскочити від ріки Військо прочісує ліси на обох берегах» «Мусимо?» Скривилася вона, опускаючи лук «Разом?» «А відколи то ми свояки чи компанія?» «Я тобі поясню» Він розвернув коня, схопив уздечку червоно-брунатного жеребчика, якщо даси мені на те час. Уся справа у тому, що часу у мене немає. Відьмак і решта? Знаю, але ми їх не врятуємо, якщо дозволимо себе вбити чи схопити. Капай коня і у гущавину. Поспіши. Два Він зветься Кагір Нагадала собі Мільва, дивлячись скосо на дивного товариша, із яким довелося сидіти у ямі під вигорнутим деревом. Дивний нільфгардець, який говорить, що він не Кагір. «До, ми, що тебе вбили?» – пробурмотіла вона. Коник без сідла прибіг. «Мав я малу пригоду?» – відповів він сухо. «Із тріцею розбійників зарослих, наче вовку лаки. Вискочила на мене із засідки. Кінь утік». Розбійники не зуміли, але були пішими. Раніше, аніж вдалося мені роздобути нового коня, залишився я далеко позаду вас. Тільки сьогодні вранці я вас наздогнав, біля самого табору. Переїхав річку нижче і чекав на тому березі. Знав, що ви поїдете на схід. Який із зі у вільшині коней зафоркав, тупнув. Сутеніло. Комарі нав'язливо джищали біля вух. Тихо в лісі, сказав Кагір. Війська пішли, битва вже скінчилася. Різанина ти хотів сказати. Наша кавалерія, він замовк, кахикнув. Імперська кавалерія вдарила у табір. А тоді від півдня атакували ваші війська, хіба темерійські. Якщо вже по битві, то тре нам туди повернутися. Відьмака відшукати, жовця і решту. Розумніше дочекатися темряви, страшно тут якось. Сказала вона тихо, стискаючи лук Похмурий яр Аж мурашки по шкірі Ніби тихо, а постійно Кущами шелестить щось Відьмак казав, що гулі До побою тягнуться А хлопи про перебрехали. Ти не сама Відповів він у півголоса Самому страшніше То Та так, вона зрозуміла, про що він Ти ж десь два тижні слідом за нами їдеш Один, як палець За нами лізеш а всюди навкруги твої. Хоча ж, як балакаєш, ти не нільвгардець, але це ж твої. Хай мене, дідько, як я розумію. Замість до своїх повернутися, ти за відьмаком ідеш. Нащо то довга історія. 3. Коли високий Скоятель нахилився над ним, зв'язаний на шебаран Струйкен зажмурив від страху очі. Кажуть, що бредких ельфів не існує що всі вони як один муж вродливі, що такими-то народжуються. Той збілок також народився вродливим, але тепер обличчя його навки сперетинав паскудний шрам, деформуючи й чоло, брову, ніс і щоку, не залишивши від властивої ельфам краси нічого. Понівечений ельф присів на поваленому стовбурі поряд. «Я і Зенгрім Файолькіарна», – сказав знову схиляючись над Бранцем. Чотири роки я б'юся із людьми, три – вожу команду. Поховав я полеглого у бою брата, чотирьох кузенів, більше сорока товаришів по зброї. У боротьбі моїй вважаю вашого імператора за союзника, що багаторазово доводив, переказуючи вашим службам розвідницьку інформацію, допомагаючи вашим агентам і резидентам ліквідувати тих осіб, на кого ви вказали. Файльтіарна замовк. «Дав знак долонею у рукавиці. Скоятель, який стояв неподалік, підняв землі невеликий козуб, зроблений із березової кори. З козуба бив солодкий запах. Я вважав Нільфгард союзником. Повторив ельф зі шрамом, тому спочатку не вірив, коли мій інформатор попередив, що на мене готується засідка, що я отримаю доручення зустрітися віч-навіч із Нільфгардським емісаром». А коли прибуду, буду схоплений. Я не вірив власним вухам. Але оскільки я по природі обережний, то вирішив прийти на зустріч трохи раніше. І не сам. Яке ж було моє здивування і розчарування, коли виявилося, що у місці таємної зустрічі замість місера чекає на мене шестеро розбійників із рибальською сіткою, мотузками, шкіряним хаубом і скляпом і каптаном, що застібаються на паси і пряжки. Спорядження, яке, сказав би я, використовується зазвичай вашою розвідкою при викраденнях. Нільвгарська розвідка вирішила схопити мене, паюльтіарну, живого. Кудись вивести із кляпом повуха закутаного у гамівний каптан. Загадкова справа, сказав би я, така, що вимагає пояснення». «І я радий, що хоча б один із розбійників, які на мене полювали, без сумніву їхній командир, дав узяти себе живим, і зуміє мені це пояснення дати». Струйкен сіпив зуби і відвернувся, аби не дивитися на понівечене обличчя ельфа. Волів дивитися на козуб з березової кори, біля якого джищали дві оси. «Тож тепер...» – продовжив Файольтіарна, витираючи хусткою спітнілу шию – «Побалакаємо, пане викрадачу. Для полегшення розмови я проясню кілька деталей. В отому козубі знаходиться кленовий сироп. Якщо розмова наша не піде у дусі взаємного порозуміння і глибокої ширості, ми отим сиропом добряче намастимо тобі голову, а особливо ретельно очі та вуха. Потім ми помістимо тебе на мурашник, на отой, власне, по якому бігають симпатичні і працювиті комашки. Додам, що цей метод чудово зарекомендував себе у випадку із кількома чхойне Янгваре, які виказували мені малувато ширості та забагато супротиву. «Я на імперській службі!» – крикнув шпигун, збліднувши. «Я офіцер імперських спеціальних служб, підвладний пана Ват'єдерідо, Віконте Едону. Звуся Ян Струйкен. Протестую!» Через фатальний збіг обставин урвав його ельф. Тутешні червоні мурашки ласі доклийкого сиропу ніколи не чули про пана Рідо. Починаємо. Про те, хто віддав наказ мене викрасти, я питати не стану, бо воно ясно. Тож моє перше питання звучить таким чином. Куди ви мали мене відвести? Нільгарський шпигун заборсався у мотузках, Трусунув головою, бо йому здалося, що мурашки вже повзуть у нього по щоках. Утім, мовчав. Що ж...» Перервав ту мовчанку Файольтіарна, даючи жестом знак ельфу із козубом. «Обмазати його!» «Я мав відвести вас до Вердену, до замку Настрог», – видавив із себе Струйкен. «За наказом пана Дерідо!» «Дякую. Що чекало на мене у Настрозі?» «Слідство!» «Про що мали розпитувати?» «Про події на Танеді. Благаю, розв'яжіть мене, я скажу все!» «Очевидь скажеш», – зітхнув ельф потягуючись, особливо маючи на увазі, що початок уже позаду, а початок у таких справах найважчий. «Продовжуй». «Я мав наказ змусити вас виказати, де ховаються Вільгефорц і Рієнс, і Кагир Маврдифін, син Келаха. Поспішно». Ставити на мене пастку, аби питати про Вільгафорца і Рієнса, і що я мав про них знати, що може мене із ними поєднувати, а із Кагіром справа ще веселіша. Його я вам відіслав, як ви й хотіли у путах. Чи ж посилка до вас не дійшла? Вибито загін, який ми вислали на домовлене місце зустрічі, Кагіра не було серед убитих. Ага, і пан Ватьєдерідо. Виявив підозріливість, але замість просто вислати до команду нового емісара і попросити пояснень, він відразу влаштував на мене засідку, наказав відволокти мене до настрога і допитати про події на Танеді. Шпигун мовчав. «Ти не зрозумів?» Ельф схилив над ним своє страшне обличчя. «Це було питання. Звучало воно, про що йдеться?» «Не знаю, цього я не знаю, клянуся!» Файльтіар намахнув рукою, казав. Струйкен гарчав, бився, закликав великим сонцем, запевняв у своєму незнанні, плакав, мотав головою і плювався сиропом, яким грубо намащували його обличчя. Тільки коли четверо скоятелів понесли його до мурашника, він вирішив говорити, хоча наслідки могли виявитися страшнішими, аніж мурахи. «Пане!» «Якщо хтось про це довідається, ми загинемо. Але я вам признаюся, я бачив секретні накази, підслухав, скажу все». «Це зрозуміло», – кивнув ельф. Рекордом мурашнику, що становив годину і сорок хвилин, належав одному офіцеру зі спеціальних загонів короля Демавенда. Але в кінці заговорив і він. «Ну, починай. Швидко, складно». І конкретно. Імператор упевнений, що на танеді його зрадили. Зрадник Вільгофор з Рогевану, Чорodiй, і його помічник, якого звуть Іринцем, а перш за все Кагір Маврдефрен Епкенлах. Готь є. Пан Вотьє не впевнений, чи не усі ви мали стосунок до тієї зради. хоча й несвідомо. Тому наказав вас захопити і техцем доставити в нас трох. Пане Файльтьярне, я 20 років працюю в розвідці. «Вадія Дерідотто, мій третій шеф!» «Складніше, прошу, і припини труситися. Якщо будеш зі мною ширим, то маєш шанс послужити ще кільком шефам». «Хоча те тримають у великій таємниці, але я взнав, взнав, кого Вільгафорд Фордс та Кагір мали схопити на острові. І виходить на те, що їм вдалося. Бо долог Грім привезли ту, і як там її... Ну, принцесу з центри» то я думав, що успіх, що Кагір і Рієнс стануть баронами, а той що щонайменше графом. А замість того імператор викликав пугача. Значить, пана Скелена, а ще пана Ват'є, наказав схопити Кагіра, Іріенса Рієнса, і Вільгефорца. Всі, хто могли ще знати про Танет і про ту справу, мали бути піддані тортурам. І ви також. Просто було здогадатися, ну, що була зрада щодо Логгрім, «Привезли фальшиву принцесу!» Шпигун задихався, нервово хапав повітря губами, заліпленими кленовим сиропом. «Розв'яжіть його!» Скомандував білкам Файольтіарна. «І нехай миє собі обличчя!» Наказ виконано було невідкладно. За хвильку організатор невдалої засідки стояв уже зі схиленою головою перед легендарним командиром Скоятиелів. Файольтіарна дивився на нього із байдужістю. «Ретельно вимий сироп звух», – сказав він нарешті. «Нашорож їх і напруж пам'ять, як належить шпигуну із багаторічною практикою. Я дам доказ моєї лояльності стосовно імператора. Дам повний звіт про ті справи, що вас цікавлять. А ти все, слово в слово, повториш ватьє Дерідо». Агент поквапливо кивнув. «Усередині блате? Чи по-вашому...» На початку червня почав ельф. Зі мною встановила контакт Еніда Англена, шародійка, відома як Франческа Фіндебаєр. За її дорученням до мого команду скоро прибув такий Субіріенс, начебто фактотум Вільгафорца з Рогевену, теж магіка. У найглибшій таємниці було відпрацьовано план операції, що мала на меті знищити певну кількість шародіїв, під час з'їзду на острові Танет План було представлено мені як такий Що має певну підтримку імператора Емгира Готьє Дерідо і Стефана Скелена Інакше я б не погодився співпрацювати із Тхойне Чи родіями чи Бо я забагато за своє життя бачив провокацій Те, що імперія була втягнена у ту аферу Підтвердило прибуття на півострів Бремерворд корабля що привіз Кагіра, сина Келлаха, який мав спеціальні повноваження і накази. Згідно із тими наказами, я виділив із команди спеціальну групу, яка мала підкорятися виключно Кагіру. Я знав, що група має завдання схопити і вивести з острова конкретну особу. Натанет продовжив за хвильку Фаюльтіарна. Ми попливли кораблем, яким прибув Кагір, Ріянс мав амулети, за допомогою яких він окрив корабель чародійським туманом. Ми запливли у печери під островом, звідти ми дісталися під земель під Гарштангом. Уже в підземеллях ми побачили, що щось не гаразд. Ріянс отримав якісь телепатичні сигнали від Вільгофорца. Ми дізналися, що нам доведеться сходу вступати у бій, що вже почався. Ми були готові і добре. Бо відразу після того, як ми вийшли з підвалів, потрапили у пекло Ельф сильно скривив покалічене обличчя, наче спомениті, діставляли йому біль Після початкових успіхів справи стали ускладнюватися Не вдалося нам вибити усіх королівських чародіїв Ми мали великі втрати Свою смерть знайшли також і кілька чародіїв із тих, які були у змові А інші, один за одним, почали рятувати шкіру і телепортуватися У певний момент зник Вільгефорц Потім зник Ріінс А скоро після них Еніда Англена А те останнє зникнення Я сприйняв як кінцевий наказ до відступу Втім, я не віддав такого наказу Чекав повернення Кагіра і його групи Яка відразу після початку акції Вирушила, аби виконати свою місію Оскільки вони не поверталися ми почали їх шукати. З гропи Файольтіарна глянув в очі львгарського шпигуна не вцілів ніхто. Всі були знищені страшним чином. Кагірами знайшли на сходах, що вели до торлара, вежі, яка у той час вибухнула і розсипалася на шматки. Був він поранений і непритомний. Очевидно, що дорученої місії вони не виконали, від об'єкта тієї місії. Навколо не було і сліду, а знизу від аретузи і локсії уже наступали королівські Я знав, що Кагіра ж ніяк не може потрапити їм у руки, бо то було б доказом того, що Нільфгард взяв участь у акції Ми забрали його і утекли до підземель, до каверни, там ми піднялися на корабель і відпливли З команди нас лишилося 12, у більшості своїй поранених «Вітер нам сприяв. Ми висадилися на заході від Гірундуму, заховалися у лісах». Кагір намагався здирати з себе пов'язки, викрикував щось про шалену панну із зеленими очима, про левеня із центри, про відьмака, який вирізав його групу, про вежу чайки і про чародія, який літав на чептах. Домагався він коня, наказав повертатися на острів». Посилався на накази імператора, що в цій ситуації ми вирішили трактувати як марення божевільного. В Єдірні, як ми вже знали, кипіла війна. Важливішим я вважав швидке відновлення прорідженого команду і поновлення битви із Стхойне. Кагірусе ще був із нами, коли у контактовій скринці я знайшов той ваш секретний наказ. Був я здивований. Хоча Кагір дійсно не виконав місії, ніщо не вказувало на те, що був він винний у зраді. Але я не роздумував довго. Вирішив, що то ваша справа, і що ви самі повинні її вирішувати. Кагір, коли його взяли, не чинив опір. Був спокійним і навіть байдужим. Я наказав покласти його у дерев'яну труну і за допомогою знайомого гавенкара Доставити у вказане в листі місце Не був, я признаюся, схильним надавати ескорт з командою. Не знаю, хто винищив ваших людей на місці зустрічі А про те, де воно є, знав виключно я Тож якщо вам не подобається версія цілком випадкової сутички І знищення вашого загону То зрадника шукайте у себе Терміни місце, окрім мене, знали тільки ваші Файотіар навстав Це все Уся інформація правдива У підвалах настрога Я б не видав вам більшого Брехня і крутійство, якими б я Може намагався задовольнити слідчого Тільки зашкодили б, а не допомогли Нічого більше я не знаю Я ж ніяк не відомий мені місце перебування Вільгафорца і Рінса. Також не знаю, чи слушно підозрюєте ви їх зраду також я можу твердо сказати, що нічого не знаю про принцесу із Цинтри, ані про справжню, ані про фальшивку. Сказав я все, що знав. Розраховую, що пан Дерідо і Стефан Скелен не захочуть уже ставити на мене засідки. Чхай не намагаються мене схопити чи вбити, тож я набув звички безжально нищити усіх, кого у засідках знаходжу. У майбутньому... Також не стану з'ясовувати, чи не є випадково хтось із тих, хто сидить у засідці під леглим ватіє чи скелена. Я на таке не матиму ані часу, ані охоти. Чи я виражаюся ясно? Струйкен кивнув, ковтнувши слину. Тож бери коня, шпигуне, і геть з моїх лісів. Чотири. Значить, «Доката тебе у тій труні везли», – буркнула Мільва. «Зараз розумію. Хоч і не зовсім. І чому б то замість того, щоб десь ховатися, за відьмаком їдеш? Він до тебе страшенно лютий. Двічі він життя тобі дарував. Три рази. Я два бачила. Хоч то не ти кістки відьмаку на танеді побив, як я спочатку думала. Але ж не знаю, чи безпечно тобі знову під меч йому лісти». «Я там мало з ваших крутійств розумію, але ж мене ти врятував, і думаю, очинята у тебе добрі, тож скажу тобі так, Кагіре, коротко, як відьмак згадує тих, хто Цирі до Нільфгарду викрали, то зубами скрихоче так, що аж іскри летять, а як на нього тоді плюнути, то слина закипить». «Цирі, повторив він, гарне ім'я, ти не знав?» Ні. При мені завжди звали її Цирілою або Левеня Місцинтри. А коли була вона зі мною, бо колись вона була, не одізвалася вона до мене ані словом, хоча я й врятував їй життя. Один дідько у тому розбереться. Похитала вона головою. Сплетені ті ваші долі, Кагіра, покручені і поплутані не для моєї голови, а тебе як звуть. Запитав він раптом. Мільва, Марія Барінг, «Але, каже Мільва, відьмак іде у поганому напрямку, Мільва!» Сказав він, помовчавши, «Сирі немає у Нільфгарді!» «Не у Нільфгард її захопили!» «Як це?» «Це інша історія!» П'ять Велике сонце!» Фрінгіла, ставши на порозі, нахилила голову і зі здивуванням поглянула на приятельку «Що ти зробила зі своїм волоссям, масере?» Вимила Сухо сказала Асіре вар -анагід. І підкрутила. «Заходь, прошу, сідай. Тікай, скрізь Мерлина. Геть!» Широдійка всілася на неохоче звільненому котом місці, не перестаючи розглядати зачіску приятельки. «Припини дивуватися!» Асіре торкнулася долоною пухнастих і лискучих локонів. «Я вирішила трохи змінитися. Урешті-решт я взяла приклад з тебе». «Мене?» Захихотіла Фрінгіла Віго. «Завжди вважали дивачкою і бунтівницею, але якщо побачать в академії чи при дворі, я не буваю при дворі», – відрізала Асіра. «А академії доведеться звикнути. У нас тринадцяте століття. Саме час ламати забобони щодо того, що коли дбаєш про зовнішність, то це доводить легковажність і дріб'язковість розуму». «Ніхті також». Фрінгіла легенько примружила зелені очі, від яких ніщо ніколи не ховалося». Не впізнаю тебе, моя дорогенька, просто закляття, холодно відповіла чародійка, має тобі вистачити для зрозуміння, що то я, а не якийсь там допельгентер. Тож наклади такий шар, якщо мусиш, а потім перейдімо до того, про що я тебе просила. Фрингіла в його погладила кота, який терся об її литку, муркотів, і вигинав спину, роблячи вигляд, що то вираз симпатії а не замасковане бажання, аби чорноволоса черодійка пішла геть із крісла. «Тебе?» – сказала не підводячи голови. Просив Санешаль Каллах Ебгруфет. «Вірно?» «Вірно», – підтвердила стишеним голосом Асіра. Калах провідав мене. Був у розпачі, просив про допомогу, про заступництво, про порятунок для сина, якого Емгер наказав схопити, піддати тортурам і стратити». «До кого він мав звернутися, як не до своячки?» «Мавра, дружина келлаха мати Кагіра, то ж моя племінниця, наймолодша дочка моєї сестри. Крім того, я нічого йому не обіцяла, бо нічого у цій справі не можу зробити. Нещодавно мали місце обставини, які не дозволяють мені наражати на себе увагу. Поясни йому те. Але після того, як я вислухаю інформацію, яку я просила тебе зібрати», Рінгіла Віго критькома перевела дух, боялася, що подруга захоче лізти у справи Кагіра, сина Келлаха, від яких аж смерділо ешафотом, і що проситиме її про допомогу, відмовитися від якої, вона б не зуміла. Десь у середині липня увесь зібраний у лог двір мав можливість побачити 15-річну дівчину, начебто княжну Цирілу, яку зрештою Емгир під час аудієнції уперто іменував королевою і приймав так ласкаво, що навіть розійшлися плітки про скоре одруження Я те чула Асіре погладила кота, який облишив Фрінгілу І тепер намагався провести анексію її власного крісла І далі говорять про той безумовно політичний мар'яж Але тихіше і не так часто Бо Центрійку було вивезено до Дарнровану У Дарнровані, як ти знаєш, часто тримають політичних в'язнів кандидаток на місце імператриці, куди рідше. Асіра не прокоментувала, терпляче чекала, дивлячись на свої нещодавно вирівняні та налаковані нігті. «Ти безсумнівно пам'ятаєш?» – продовжила Фрінгіла Віго. Як три роки тому Емгир викликав нас усіх і наказав встановити місце перебування певної особи на території Північних Королівств. «Безсумнівно пам'ятаєш, як він розсердився?» «Коли нам те не вдалося». Абріха, який пояснив, що на такій відстані не вдалося зондувати, не кажучи вже про те, що пробити екрани, вилаяв він останніми словами. А тепер слухай. Тиждень після славетної аудієнції у Логгримі, коли святкували Вікторію під Альдерсбергом, Емгир побачив у залі Альбріха і мене, і удостоїв нас розмовою. Сенс його звернення, трохи спрощуючи, був такий. Ви дармо гіди, безпорадні особи і ледарі, Ваші фокуси коштують мені цілий статок, а вжитку з них – ніякого. Завдання, яке не здолала уся ваша славетна академія, звичайний астролог виконав за чотири дні. Асіревар Анагіт пирхнула легковажно, не перестаючи гладити кота. Я легко довідалася, продовжила Фрінгіла Віго, що тим астрологом-чудодієм був ніхто інший, як славетний Зертісій А розшукувалася тоді Ота Центрійка Кандидатка на імператрицю Зертісій її знайшов? І що? Став державним секретарем? Шефом департаменту неможливих справ? Ні, кинули його до ями вже за тиждень Боюся, я не розумію, що те має спільного Із Кагіром Епкеллахом Терпіння Дозволь мені йти крок за кроком Це необхідно Вибач, слухаю Пам'ятаєш, що дав нам Емгир, коли ми три роки тому починали пошук? Пасмо волосся, вірно. Фрінгіла потягнулася до кошелю. Оце ось світленьке волосся, що належало шестирічній дівчинці. Я зберегла решту. А варто тобі знати, що опіку над ізольованою центрійською княжною перейняла стела Конгрев, графиня Лідерталь. Стелі колись довелося отримати від мене кілька боргів вдячності тому я без проблем отримала доступ до другого пасма волосся. Ось того. Трохи темніше, але волосся і з віком темнішає. Тим не менше пасма належать двом, цілковито різним особам. Я перевірила. У мене щодо цього сумнівів немає. Я здогадувалася про можливість такого повороту. Призналася Асі Анагіт. Як тільки почула, що Центрійку ізолювали у Дарнровані, астролог або провалив справу, або дав себе втягнути до змови, що мала на меті підставити Емгиру фальшиву особу, змову, яка коштуватиме кагіру Епкеллаху голови. Дякую, Френгіло, все зрозуміло. Не все покрутила чорною голівкою чародійка. По перше, це не Зартісій знайшов центрійку, не він доставив її до лог Астролог розпочав гороскопи ястромантію після того, як Емгир зрозумів, що отримав фальшиву княжну, і інтенсивно почав шукати справжню. До ями старий блазень відправився через звичайну помилку в мистецтві, або ж за обман, бо він заявив, що йому вдалося зафіксувати місце перебування розшукуваної особи із точністю радіуса у 100 миль, а тією місцевістю виявилася пустеля, дике пустище, десь аж за масивом тір за джерелами Вельди, Стефан Скелен, якого туди було послано, знайшов виключно скорпіонів і стерв'ятників. Я б від того зертісія більшого і не сподівалася. Але на долю Кагіра то не матиме впливу. Емгир запальний, але нікого не посилає на тортури і смерть просто так, безпідставно. Хтось, як ти сама сказала, призвів до того, що у Лох-Грім добралася княжна фальшива замість справжньої. Хтось постарався щодо двійника. Тож змова була, а Кагір дав себе у це втягнути. Не виключаю, що несвідомо, що ним скористалися. Якби воно так було, то скористалися б ним до кінця. Тоді він особисто привіз двійника Емгиру. А Кагір зник без сліду. Чому? Адже зникнення його мусило збудити підозри. Чи міг він сподіватися, що Емгир розпізнає брехню з першого погляду? Адже він розпізнав. Розпізнав у будь-якому разі. Бо ж мав... Пасмо волосся шестирічної дівчинки. «Прингіло. Дівчинку Туемгир шукає не три роки, а куди довше. Схоже на те, що Кагір дав себе втягнути у щось паскудніше. У щось, що починалося, ще коли він скакав на паличці, що служила коником. Хм, залиш мені те пасмо. Я б хотіла його докладно дослідити». Прингіла повільно кивнула, примружила зелені очі. «Залишу. Але будь обережною, Асіре». Не вплутайся у паскудні справи, бо те може привернути до тебе увагу. А на початку розмови ти нагадала, що це тобі не на руку, і пообіцяла розкрити причини. Асі Ревар-Анагі достала, підійшла до вікна, вглядаючись у дахи башт і пінаклів Нільгарду, столиці імперії, що звалася містом золотих веж, що полискували під західним сонцем. «Ти колись сказала, а я запам'ятала». Сказала, не відводячи погляду. Що магію не повинні розділяти жодні кордони. Що добробут магії повинен бути добробутом найвищим. Таким, що стоїть над усіма розподілами. Що придалося б щось схоже із таємною організацією. Щось схоже на конвент чи ложу. Я готова. Перервала коротке, на кілька секунд мовчання Фрінгіла Віго, нільфгардська чародійка. Я рішуче налаштована... «І я готова починати. Дякую тобі за довіру і за те, що звернулася до мене. Коли йде відбудеться зібрання отієї тієї ложі, моя сповнена загадок і таємниць подругу?» Асіревар Анегіт, нільвгарська чародійка, повернулася. На вустах її грала тінь посмішки. «Скоро», – сказала вона. «Зараз я тобі поясню. Але перше, аби я не забула, дай мені адресу твоєї кравчині, Прингіло». Шість Ані вогнику, прошепотіла Мільва, вдивляючись у темний берег за річкою, що лисніла під світлом місяця, а не духу живого там немає, як думаю. В таборі зо дві сотні біженців було, жоден живим не пішов. Якщо імперські перемогли, то погнали усіх у неволю. Прошепотів у відповідь Кагір, якщо перемогли ваші, то забрали їх, коли відступали. Вони підійшли ближче до берега. До очерету, що ріс у грузькому багні Мільвана щось наступила і відскочила Тлумлячи крик при виді руки, що вилізла з болота Скоцюбленої, укритої п'явками То тільки труп Буркнув Кагір, хапаючи її за плече Наш Дерналець Хто? Сьома Дернальська кавалерійська бригада Срібний скорпіон на рукаві Боги Здригнулася дівчина, стискаючи лук у спітнілій долоні «Ти чув о той відгомін?» «Що воно було?» «Вовк!» «Або гуль, або інша сволота. Там у таборі також трупів багатсько повинно лежати». «Зареза, не піду вночі на там той берег. Почекаємо до світанку». «Мільво, що тут так дивно?» «Регіс!» Лучниця стримала крик, унюхавши запах полину, шавлії, коріандру і анісу. «Регісе, то ти?» «Я!» Сирульник безшелесно вигулькнув з темряви. «Я за тебе переймався, а ти, як бачу, не сама». «Ага, вірно, бачиш». Мільва відпустила руку Кагіра, який уже вихоплював меч. «Я не сама, і він вже не сам. Але то довга історія, як дехто каже. Регісе, що із відьмаком? І з І з рештою? Знаєш, що з ними сталося?» «Знаю. Коней маєте?» «Маємо, у лозі сховані». То рушаймо на південь за течією Хотлі, без зволікань. Ще у півночі ми повинні бути під Армерією. Що із відьмаком і поетом? Вони живі? Живі, але мають клопоти. Які? То довга історія. Сім. Жовте охнув, намагаючись перевернутися і знайти хоч трохи зручнішу позицію – але було то завдання неможливе для того, хто лежав на стосі втоптаної стружки та тирси і був зв'язаний мотузками, наче приготовлена для в'ялення шинка. «Не повісили нас одразу», – застогнав. «У тому є надія. У тому уся наша надія. Те зараз». Відьмак лежав спокійно, дивлячись на місяць, що виднівся крізь діру у даху дров'яного сараю. «Знаю, чому Вісегерд не повісив нас відразу. «Бо ми маємо бути страченими публічно, коли увесь корпус збереться виходити на марш з метою пропаганди». Жовтець замовк. Геральт чув, як він сопе, перейнявшись. «Ти ще маєш шанси викрутитися». Сказав, аби його заспокоїти. «Не мені Вісигард хоче відігратися. Звичайна помста. До тебе він нічого не має. Твій знайомий граф витягне тебе з проблем. От побачиш». «Хрін там». Сказав Барт на здивування відьмака спокійно і цілком розсудливо. Хрін там, хрін там, хрін там. Не стався до мене, наче до дитини. По-перше, з метою пропаганди завжди краще два трупи, ніж один. По-друге, не залишають у живих свідка звичайної помсти. Ні, брате, висітимемо удвох. двох. Припини, жовтю. Лежи тихо й придумай фокуси. Які зарази фокуси? Будь-які. Балаканина поета перешкоджала відьмакові зібратися на думці, а він інтенсивно думав. Кожної миті очікував, що до дров'яного сараю увірвуться люди з Тимирійської військової розвідки, які безумовно були у корпусі Вісегерда. Розвідка, напевне, мала бажання розпитати його про різні подробиці, пов'язані з подіями у Гарштензі на острові Танет. Геральт майже ніяких подробиць не знав, але розумів, що раніше, ніж агенти у те повірять, він уже буде дуже й дуже хворим. Уся надія його крилася у тому, що засліплений бажанням помсти Вісегерд не розповсюдиться про його арешт. Розвідка могла захотіти вирвати бранців із кіхтів розлюченого маршала, аби забрати їх до штаб-квартири. Вірніше, забрати до штаб-квартири те, що від бранців залишиться після перших допитів. Тим часом поет вигадав фокус. «Геральте, удаймо, що ми знаємо щось важливе!» Що ми насправді шпигуни або щось таке, тоді. змилуйся, жовцю. Ми можемо спробувати підкупити стражу. У мене є приховані гроші. Добло не вшиті у підкладку чобіт на чорну годину. Крикнемо варту, а вони відберуть у тебе усе і ще відлупцюють. Поет неохоче забуркотів, але замовк. З майдану до них доносилися крики, ту під коней, і що найгірше запах жовнірської горохової юшки за миску якої у тумить Геральт віддав би усі стерляді та трюфелі світу. Вартові, які стояли під дров'яним сараєм, ліниво гомоніли, риготали, час від часу протягло відкашлюючись і спльовуючи. Вартові були професійними солдатами. це ставало зрозуміло з їхнього дивовижного вміння розумітися за допомогою фраз, що складалися виключно із займенників і мерзенної лайки. Геральта. Що? «Цікаво, що стало із Мільвою, із Золтаном, Перцефалем, Регісом? Ти їх не бачив?» «Ні, аж ніяк не виключаю, що під час сутички їх зарубали або стоптали кіньми. Там у таборі труп на трупі лежав». «Не вірю», – заявив Жовтец твердо і з надією в голосі. «Не вірю, що такі спритнірі, як Золтан і Перцефаль або Мільва. Перестань на те сподіватися». «Навіть якщо вони вижили, то нам не допоможуть». «Чому?» «З трьох причин. По-перше, мають вони власні клопоти. По-друге, ми лежимо зв'язані у сараї, що стоїть серед обозу кількатисячного корпусу». «А третя причина? Ти говорив про три». «По-третє?» – відповів він зморено. «Ліміт чудес на цей місяць вичерпано зустріч баби скернів із її загубленим чоловіком». 8. Там цирульник показав палаючі точечки бівачних вогнів. Там є форт Армерія, а нині форт Тимирійських військ, сконцентрованих під Маєною. Там відьмака й жовця стережуть, Мільва стала на стременах. Ха, тоді кепсько, там юрма збройного люду мусить бути, та й сторожа навколо. Не просто буде туди прокрастися. Нам не доведеться, відповів Регіс, злазячи з Пегаса. Мерен форкнув протягло, відвернув голову, явно незадоволений трав'яним запахом цирульника, що ліз йому у ніздрі. «Нам не доведеться підкрадатися». Повторив. «Я сам те зроблю. Ви чекайте, скінь там, де блищить річка. Бачите? Нище її зірок семикіз. Там хотлі впадає доїни. Як витягну відьмака з халепи, направлю його у той бік. Там зустрінемося». Велика самовпевненість. Про бурмотівка гір до Мільве, коли вони зійшовши з коней, опинилися достатньо близько. Сам без нічієї допомоги стане витягати з халепи? Чула? Хто він такий? Насправді не знаю. Відповіла тихо Мільва. Але щодо витягування, то я йому вірю. Вчора він на моїх очах голою рукою витягнув розжарену підкову з вугілля. Чародій? Ні. Заперечив за Пегаса Регіс, виказуючи свій неймовірно тонкий слух. «Чи то зрештою так важливо хто?» «Я ж у тебе також не питаю особисті дані». «Яка гір маврдифрен Епкелах, «Дякую, сповнений здивування». У голосі цирульника заброніла тоненька нотка знущання. Майже не чути нільвгарцького акценту в нільвгарцькому прізвищі. «Я не... досить», – відрізала Мільва. Не час сперечатися і вовтузитися. Регіса, відьмак чекає на порятунок. Не опівночі, півночі. Колодно, сказав цирульник, дивлячись на місяць. Тож ми маємо час на розмову. Хто ця людина, Мільво? Ця людина? Лучниця трохи розгнівана підтримала Кагіра. Врятувала мене від злої пригоди. Ця людина скаже відьмаку, коли його зустріне, що він має прямувати в інший бік. Цирі немає у Нільфгарді. І справді откровення. Голос цирульника полагіднішав. «А яке цьому джерело, шановний Кагіре, сине Каллаха?» «Це інша історія». 9. Жовтиць вже довгий час не відзивався, коли один із поставлених на варті солдатів раптом перервав промову на половині прокляття, другий кахикнув, а може застогнав. Геральт знав, що було їх троє, тож напружив слух. Але третій солдат не видав себе ані найменшим звуком. Він чекав, стримавши дихання, але тим, що долинуло до його вух, не був скрип дверей сараю, відчинених рятівниками, аж ніяк. Він почув рівне, тихе, багатоголосе хропіння. Вартові, схоже, поснули на службі. Він зітхнув, безголосно вилаявся і вже мав намір знову зануритися у думу про Єнефер, коли відьмачий медальйон на його шиї раптом сильно затремтів. А в ніздрі ударив запах полину, базиліку, коріандру, шавлії і анісу. І дідько знає чого ще. «Регіс?» Прошепотів він із недовірою, безрезультатно намагаючись підвести голову із стружок. «Регіс?» Прошепотів у відповідь жовтець, вушкаючись і шелестячи. «Ніхто інший так не смердить. Де він? Не бачу». «Тихіше!» Медальйон перестав труситися. Геральт почув повний полегшення видих поета і відразу після того скрипіння клинка щутяв мотузку. Замить жовтець уже стогнав від болю, спричиненого викликаним відновленням кровообігу, лумлячи стогін, всадженим у рот кулаком. Геральте! Невиразна слабка тінь цирульника з'явилася біля нього, відразу узявшись до розрізання вузлів. «Через армійську варту вам доведеться пробиратися самим. Прямуйте на схід». На найяскравішу зірку Семикіс Просто на Іну Там на вас чекає Міль вас Допоможи мені встати Він постояв спочатку на одній Тоді на другій нозі Кусаючи кулак Кровообіг Жовця вже встиг повернутися до норми Відьмак через хвильку Також був готовим Як ми вийдемо? Запитав раптом поет Вартові біля дверей хропуть Але можуть Не можуть Перервав його пошип Кирегіс але як виходитимете, будьте обережні. Стоїть повня. На Майдані ясно від вогнів. Хоча ніч у таборі рух, але це й на краще. Варто ви може набридло всіх смикати. Виходьте. Успіху вам. А ти? За мене не переймайтеся. Не чекайте на мене і не озирайтеся. Але? Жовцю. Просичав відьмак. Ти маєш не перейматися ним. Ти ж чув... «Виходьте!» – повторив Регіс. й щастить! До побачення, Геральте!» Відьмак розвернувся. «Дякую тобі за рятунок», – сказав. «Але краще нам ніколи більше не зустрічатися. Ти мене розумієш?» «Абсолютно. Не гайте часу!» Вартові спали у мальовничих позах, похропуючи і поплямкуючи. Жоден навіть не здригнувся, коли Геральт і Жовтець вислизали через причинені двері – Жоден не відреагував, коли відьмак безсеремонно стягнув з двох товсті до плащі. «Це незвичайний сон», – прошепотів жовтець. Вже ж». Геральт, прихований у темряві під стіною дров'яного сараю, роздивлявся Майдан. «Розумію», – зітхнув поет. «Регіс, чародій?» «Ні, він не чародій». Він витягнув з жару підкову, приспав стражників, «Перестань плескати язиком і засереться. Ми ще не на волі. Загорнися у плащ і рушаймо на Майдан. Якщо хтось нас затримає, вдаємо солдатів». «Добре, у разі чого я скажу?» «Ми вдаємо дурнуватих солдатів. Ходімо». Вони перетнули Майдан, тримаючись подалі від жовнірів, які зібралися біля палаючих мазниць і бивачних вогниш. По Майдану туди-сюди ходили люди». Тож іще двійко не кидалося у вічі. Вони не збудили нічиїх підозр, ніхто їх не кликав і не затримував. Швидко і без клопоту вони вийшли за палісад. Усе йшло аж занадто гладко. Геральт став неспокійним, бо ж інстинктивно відчував загрозу. А відчуття це, мірою того, як вони відходили від центру табору, зростало, замість того, щоб зменшуватися. Він повторював собі, що у тому немає нічого дивного. Посеред неспокійного навіть уночі угрупування уваги вони не привертали, і загальна тривога загрожувала їм, лише якби хтось зауважив приспаних вартових біля дверей сараю. Але тепер вони наближалися до периметру, на якому вартові мали залишатися пильними. Те, що йшли вони від табору, не допомогло б їм. Геральт пам'ятав про пошість дезертирства, що ширилося корпусом Вісегерда, і був упевнений, що стражники мали наказ пильнувати тих, то хотів би табір полишити. Місяць давав достатньо світла, аби жовтець не йшов навпомацьки. Відьмак же у такому світлі бачив настільки ж добре, як і вдень, дякуючи чому їм вдалося уминути два пікети і перечекати у кущах проїзд кінного патруля. Попереду мали вони темний вільшаник, що здавалося лежав уже за кільцем постів. Усе йшло гладко, аж занадто гладко. Підвело їх незнання військових звичаїв. Низька й темна купа Вільхе манила, бо давала укриття, але здавен бували вояки, коли доводилося їм нести вартову службу, засідали у кущах, бо звідти ті, що саме не спали, могли бачити як неприятеля, так і власних упертих офіцерів, коли тим останнім забажалося б навідатися із несподіваним контролем. Геральт і Жовтиць підійшли до Вільшаника, як виросли перед ними фігури і вістря списів. писів. Пароль. «Центра!» Випалив без вагання жовтець, Солдати хором зареготали «Югай, люди-люди!» Сказав один Ані ні в гріш фантазії, ні щоб хоча б один щось оригінальне видумав Ніць, тільки центра За домом затужили, га? Добре, ставка те саме, що учора". Жовтець відчутно заскриготів зубами Геральт оцінив ситуацію і шанси Оцінка виходила дуже недобра Нумо, Підігнав їх солдат «Як хочете пройти, то платіть мито, а ми прикриємо очі. Скоріше, бо зміна отут нагряне». «Зараз». Жовтиць змінив спосіб мовлення і акцент. «Оце сяду та чобіт зую. У чоботі, мам...» Більше сказати не зміг. Четверо жовнірів повалили його на землю, двоє схопивши кожен за одну ногу, потягли за чоботи. Той, хто питав про пароль, вирвав підошви із внутрішнього боку халяви. Щось посипалося із брязкотом. «Золото!» – крикнув командир. «Роззути того другого і кликніть зміну!» Утім, не було кому роззувати чи кликати, бо частина складу варти впала на коліна, шукаючи серед листя дублони, а решта саме завзято билася за другий чобіт жовтця. «Зерез або ніколи!» – подумалося Геральту, після чого він гепнув командира у шелепу, а коли той й упав, ще й копнув у голову. Шукачі золота того навіть не помітили». Жовтець без нагадувань зірвався і погнав через кущі, тріпочучи онучами. Геральт біг слідом. «Тривога! Тривога!» Дерся повалений командир Варти, замить підтриманий криками товаришів. «Ловіть!» «От босота!» – крикнув на бігу жовтець. «Гопота! Гроші забрали!» «Бережи дихання, дурню! Бачиш ліс! Бігом!» «Тривога! Тривога!» Вони бігли. Геральт вилаявся, чуючи крики Свист, тупід коней і ржання За ними і попереду Здивування його було коротким Досить виявилося одного уважного погляду Те, що він вважав за рятівний ліс Була лава кінноти, що наближалася до них Зростала наче хвиля «Стій, жовтсю!» Крикнув він, після чого розвернувся у бік патруля Що наближався галопом і пронизливо свиснув на пальцях Нільвгард! Крикнув, що сили у легенях Нільвгард іде! «До табору! До табору! Назад, дурні! Грати тривогу! Нільфгар!» Вершник із патруля, що саме вихопився наперед, осадив коня, глянув зі страхом у вказаному напрямі. Хотів повернути, але Геральт вирішив, що і так уже досить зробив для Центрійських левів і Темирійських лілей. Підскочив до солдата і умілим ривком скинув його з коня. «Застрибуй, жовцю, і тримайся!» Поету відвічі повторювати не довелося. Кінь трохи присів під тягарем додаткового вершника, але дзвигнутий двома парами п'ят пішов швидким галопом. Близька мурашня нільгарців зараз становили загрозу куди більшу, аніж Вісегерд із його корпусом, тож вони гнали вздовж кільця таборових постів, намагаючись якнайшвидше зійти з лінії зіткнення двох армій, що от-от мало відбутися. Утім, нільгарці виявилися заблизько, помітили їх. Жовтиць крикнув Геральту обернутися і також побачив, як темна стіна Нільвгардського загону починає висувати в їхній бік щупальця погоні. Він без вагання спрямував коня у бік табору, переганяючи у галопі вартових, що дали драла. Жовтиць знову крикнув, але цього разу це було не потрібне. Відьмак також добре помітив кінноту, що погнала на них з боку табору. Попереджений корпус Вісегерда опинився у сідлах у напрочуд швидкому темпі, і Геральт і Жовтець виявилися у капкані Не було виходу Відьмак знову змінив напрямок у І витиснув з коня усе можливе у галопі Намагаючись вислизнути із шпарини Між молотом і ковадлом А та все звужувалася І коли з'явилася надія, що все ж їм це вдасться Нічне повітря заспівало раптом від шуму пір'я на стрілах Жовтець крикнув Цього разу насправді голосно Уп'явся пальцями у боки Геральта Відьмак відчув, як щось тепле стікає йому на зашийок. Він схопив поета за лікоть і сильно притиснув його до своєї спини. «Тримайся, жовцю, «Убили мене!» – завив поет, як на вбитого доволі голосно. «Кров'ю стікаю! Помираю!» «Тримайся!» Град стріл з луків та арбалетів, яким засипали одна одну обидві армії, і який виявився настільки ж фатальним для жовця, одночасно став спасінням. Обстріляні війська закрутилися і втратили розгін, і щілина між фронтами, яка от-от мала зімкнутися, залишалася щілиною досить довго, аби кінь важко хропучи виніс обох наїздників з пастки. Геральт безжально змусив жеребчика гнати далі, бо хоча рятівний ліс і маячив уже попереду, позаду досі стукатіли копита. Кінь захрипів, спіткнувся, але все ще біг, і, може, вдалося б їм утекти... Але жортиць раптом застогнав і обвис у сідлі, сповзаючи на землю. Відьмак мимовільно нап'яв вішки, кінь став дибки, а вони обидва злетіли на землю поміж низенькими соснами. Поет гепнувся і більше не підіймався, тільки стогнав несамовито. Увесь бік голови і ліва рука його були у крові, що чорно поблискували у світлі місяця. За ними із гуркотом, дзвоном і вересками зіткнулися армії». Але попри вирування битви, ільгарська погоня про них не забула. Мчали на них галопом трійко вершників. Відьмак зірвався, відчуваючи, як повстає в ньому хвиля холодної люті і ненависті. Він стрибнув у бік погоні, відтягуючи увагу вершників від жовця. Але ні, він не хотів приносити себе у жертву заради друга. Хотів убивати. Перший вершник, який вихопився уперед, налетів на нього зі здійнятою сокирою. Але не міг знати, що налітає він на відьмака Геральт без зусилля відскочив від удару Схопив нільгарця, що схилився у сідлі за плащ Пальцями другої руки вчепився у його пояс Сильним ривком стягнув вершника з кульбаки Звалився на нього, придавив Тільки тепер зрозумів, що в нього немає ніякої зброї Схопив поваленого за горло, але не міг його придушити Перешкоджав тому залізний ринграф Нільфгардець сіпнувся, хльоснув його броньованою рукавичкою, проорав щоку. Відьмак навалився усім тілом, намацав біля широкого пояса мізерікорд, вирвав тої спіхов. Повалений відшув те і завив. Геральт відіпхнув руку зі срібним скорпіоном, що все ще намагалася його бити, підняв стелет для удару. Нільфгардець каркнув. Відьмак вбив йому мізерікорд у роззявлений рот поруків'я. Коли підвівся, побачив коней без вершників. Трупи і загін, що віддалявся в бік битви Центрійці з табору знесли Нівгарську погоню А поета і тих, хто бився на землі Не помітили у темряві та серед низьких сосен «Жовцю, ти куди отримав? Де стріла?» «У голову! Віткнулася у голову!» «Не милий дурниць! Холера, пощастило тобі!» «Тільки черкнуло!» «Стікаю кров'ю!» Геральт стягнув кубрак і відірвав рукав від сорочки Вістря стріли проїхалося жопцю над вухом, залишивши паскудний аж до скроні ростин. Поет час від часу притискав до рани тремкі руки і манжети. Очі його були шаленими. Відьмак зрозумів, що перед ним людина, якій вперше в житті завдали болю і рану, яка вперше у житті побачила власну кров у такій кількості. «Устивай!» – сказав він, навшвидкоручий аби як обкручуючи голову трубадура рукавом сорочки – то нічого, Жовтю, то просто подряпана. Ставай, мусимо звідси завіятися. Нічна битва на лугах кипіла. Брязки з заліза ржання коней і крики набирали силу. Геральт швидко схопив двох нільфардських коней, але потрібним виявився лише один. Жовтиць зумів устати, але відразу знову важко гепнувся, застогнав, захлипав. Відьмак його підвів, ривком привів до тями, запхав на сідло, Сів ззаду і погнав коня. На схід, дивище блідо-блакитної смуги світанку вже видної на небі, висіла найяскравіша зірка Сузір'я Семикіс. Десять. Скоро світатиме, сказала Мільва, дивлячись не на небо, а на блискучу поверхню річки. Саме вже білорибець згонять, а від відьмака та жовця, а не слуху, а не духу. Ох, чи не зірвав би усю справу Регіс? «Не буди лиха!» – буркнув Кагір, поправляючи попругу червоно-брунатного, якого він знову отримав у своє розпорядження. «Тьфу-тьфу! Але ж бо як то воно отак усе йде? Хто із сирітою вашою зіткнеться, то наче голову під сокиру кладе. Нещастя та дівчина приносить, нещастя і смерть. Сплюнь, Мільво!» «Тьфу-тьфу! Цур йому тапек! Але ж холодно, аж трясе мене!» «І пити хочеться!» А у річці біля берега я знову труб гниючий бачила. Якось млосно мені!» «Ще не млію? «Тримай!» Кагір подав фляжку. «Напийся і сядь ближче до мене. Зігріємося!» Ще один сом ударив на мілководді стайку верховодок та розприснулася поверхнею сріблястим градом. У місячній смузі промайнула летюча миша чи не топир. «Хто-то може знати!» У задумі пробурмотіла Мільва, притулившись до плеча Кагіра. А що воно завтра буде? Хто через річку перейде, а хто у землі спочине? Буде, що бути має. Чини ті думки. Не боїсься? Боюся. А ти? Мені млосно. Вони довго мовчали. Скажи мені, Кагіра, коли ти із Сирітією зустрівся? Уперше, три роки тому, під час битви за Цинтру. Я вивіз її з міста, знайшов її оточену пожежею з усіх боків. Їхав я крізь вогоні дим, тримаючи її в обіймах. А вона й сама була, наче полум'я. І що? Неможливо втримати полум'я в руках. Якщо то не цирі у Нільфгарді, сказала вона після довгого мовчання, то хто тоді? Не знаю. Одинадцять Дрекенборг, риданський форт, перетворений на табір для інтегрування ельфів і інших бунтівних елементів, мав свої понурі традиції, створені за три роки його функціонування. Однією з таких традицій було вішання на світанку. Другою було збирати приречених на смерть у великій спільній камері, звідки із першим промінням сонця їх відправляли під Шибеницю. Приречених збирали у камері по кільканадцять, а щоранку вішали двох-трьох, інколи чотирьох. Інші чекали своєї черги. Довго, інколи тиждень. Тих, хто чекав, у таборі звали веселиками, бо атмосфера у камері смерті завжди була веселою. По-перше, до їжі подавали в'язням кисле і дуже розведене вино, що на табірному жаргоні звалося «витриманий дікстра». Бо не було секретом, що передсмертний напій подавався пререченим за особистим наказом шефа Реданської розвідки. По-друге, з камери смертників нікого вже не брали на допити до зловісної підземної пральні, а стражникам не можна було знущатися з в'язнів. Тієї ночі з традиціями також усе було гаразд. У камері, зайнятій шістьма ельфами, одним напівельфом, одним половинчиком, двома людьми і одним нільфгардцем, було весело. Витриманого Дікстру солідарно зливали у бляшану миску і хлебали без допомоги рук, бо ж такий спосіб давав найбільші шанси хоча б легкого запаморочення від розведеного трунку. Тільки один з ельфів, скаятель з розбитої команди Йорвата, недавно міцно скатований у пральні, зберігав спокій і серйозність, зайнятий вишкрібанням на колоді стіни напису Свобода або Смерть. Подібних написів на колодах виднілося кілька. Інші приречені, також згідно з традицією, співали по колу гімн веселиків, анонімно складену у дракенборзі пісню, чиї слова кожен із в'язнів учив у бараках, слухаючись ночами у звуки, що долинали з камери смерті і знаючи, що колись йому доведеться виступити у тому хорі. Гопки грає на мотузці вішальник Веселик, дриг ногою, смик на смичці, радісний покійник. Добре бавиться веселик, згадує ту мить, коли кат колоду вибив, послав в кращий світ. Стукнув засов, заскриготів замок. Веселики урвали пісню. Стражники на світанку могли означати лише одне: за мить скоро заберуть кілька голосів. Питання звучало: чи їх саме? Стражники увійшли купою, несли мотузки, якими зв'язували руки тих, кого вели під шибеницю. Один потягнув носом, узяв під пахву палицю, розкрутив пергамент, відкашлявся. «Ехель Трогельтон!» «Трайгельтон!» Без натиску поправив ельф з командою Йорвета, ще раз глянув на вишкрябане гасло, важко звівся на ноги. Косьмо Бальденвек!» Половинчик голосно ковтнув сухим горлом. Назаріан знав, що того ув'язнили, звинувачуючи в актах диверсій, виконаних за дорученням нільгарської розвідки. Бальденвек, утім, вину не визнав і вперто твердив, що обох кавалерійських коней він украв з власної ініціативи і для заробітку, і що Нільфгард до того нічого не має. Але, схоже, йому не повірили. Назаріан Назаріан підвівся слухняно, подав стражникам руки. Коли усю трійцю виводили, решта веселиків продовжила спів. Габки грає на мотузці, вішальник веселик. Вітер звістку про них несе, гомінкий пісенник Світанок палав пурпуром і кармазином Займався чудовий сонячний день Гімн веселиків, як знав Назаріан, вводив в оману Повішаники не могли станцювати жвавого танцю вішальників Бо вішали їх не на шибаниці із попереченою А на звичайних стовпах, вкопаних у землю з під ніг вибивали не лавку, а практичні незенькі березові колоди що мали сліди частого використання. Але анонімний страчений десь рік тому автор пісеньки не міг про те знати, коли її створював. Кожний повішений з'ясовував ці подробиці незадовго до смерті. У Дракенборзі страти ніколи не виконували публічно. Справедлива кара, не садистська помста. Ці слова також приписували Дікстрі. Ельф з командою Йорвета скинув із себе руки стражників, без роздумів зійшов на пеньок, і дозволив накинути на себе петлю. «Хайжі!» Колоду вибили з-під його ніг. Половинчик потребував двох колод, які поставили одна на одну. Удаваний диверсант не дав собі волю з патентичними закликами. Забив енергійно короткими ногами і обвис на стовпі. Голова його безвладно схилилася на плече. Стражники схопили Назаріана, і Назаріан раптом відважився. «Буду говорити!» Про Складу зізнання. «Маю важливу інформацію для Дікстри. Трохи запізно». Сказав із сумнівом Васкуань, присутній при страті заступник коменданта Дракенборгу з політичних справ. «У кожному другому з вас сам вичибениці пробуджує фантазію». «Я не вигадую». Назаріан шарпнувся у руках катів. «Я маю інформацію». Менше ніж через годину Назаріан сидів у карцері і насолоджувався радістю життя. Гонець стояв на поготові біля коня, з запалом чухаючи пахву. Васкуань перечитував призначений для Дікстри рапорт. Принижено повідомляю його вельможність графа, що карник на ім'я Назаріан, засуджений за напад на королівського урядника, зізнався у такому. Діючи за наказом такого зобірієнса, у день липневого молодика цього року, разом із двома спільниками своїми, ельфійським напівкровкою Щіро і Яглом, Брав участь у вбивстві юристів Кодрінгера і Фена у місті Доріан. Там Ягла був убитий, а напівкровка щиру обох юристів повбивав, а дім їхній підпалив. Карник Назаріан усе спихає на того щиру. Заперечує і відпирається, начебто він сам убивав. Але це, напевне, зі страху перед мотузкою. І от що його вельможність графа може зацікавити. Перед злочином щодо юристів тих, скоєним злочинциті, Ши то Назаріан, напівель вшіру і ягла за відьмаком слідкували таким собі Геральтом із Ревії, який то із юристом Кодрінгером потаємно зносився, у якій справі того карник Назаріан не знає, бо із ним ані вище пройменований Рієнс, ані напівель вшіру секретом не ділилися. Але коли Ріенсу рапорт про взаємини був відданий, Рієнс наказав юристів убити. Далі зізнався карник Назаріан. Спільник його щиру з дому юристів документи вкрав, які потім і доставлені були Рієнсу у Карерас до корчми під пройдою лискою. Про що Щіру і Рієнс там змовилися, Назаріану невідомо, але назавтра усята злочинна трійця Добрюге подалася і там у четвертий день після молодика взялася за викрадення молодої панни з дому з червоної цегли, на дверях якого латунні ножиці були прибиті. Пан Нурієн з магічним напоєм приголомшив, а карники Шіруй Назаріан у великому поспіху коляскою відвезли її до Вердену, у фортецю на строх. А тепер настає та справа, якої великої уваги його вельможності графа потребує. Злочинці видали викрадену панну нільгарському коменданту фортеці, запевнивши його, що та панна зветься Цирілою з Цинтри. Комендант, як визнав карник Назаріан, Дуже відомістю тією був захоплений Вище викладений я цілком таємно із кур'єром Його вельможності графу передаю Докладний протокол допиту вишлю також Як тільки скриба його начисто перепише Принижено прошу його вельможності графа про інструкції Що із карником Назаріаном вчинити Чи наказати виписати йому гарячих Аби він більше деталей собі пригадав Чи повісити згідно з правилами І з повагою Ест-Ест. Васкван розмашисто підписав рапорт, відтиснув печатку і викликав гінця. Зміст рапорту став відомий Дікстрі увечері того самого дня, Філіпі Ельгард став він відомим о полудні дня наступного. 12. Коли кінщині свідьмака і жовця вигулькнув з прибережного Вільшаника, Мільва і Кагір були сильно знервованими. Раніше вони вже почули відгомін битви – Вода Інни розносила звуки на чималу відстань. Допомагаючи стягнути поета з сідла, Мільва бачила, як напружився відьмак, помітивши Нільфгардця. Не встигла вона й слова промовити, втім, як і відьмак. Жовтицю взявся стогнати, вислизаючи з рук. Його поклала на пісок, сунувши під голову згорнутий плащ. Мільва вже збиралася змінити просякнуту кров'ю пов'язку, коли відчула на плечі руку і унюхала знайомий запах полину, анісу і інших зіль. Регіс, як завжди, з'явився невідомо коли, невідомо як і невідомо звідки. «Дозволь», – сказав, витягуючи зі своєї торби медичні приладдя і інструменти. «Я цим займусь». Коли цирульник відірвав пов'язку від рани, жовтець болісно скрикнув. «Спокійно», – сказав Ріянс, промиваючи рану. «То нічого, просто трохи крові. Тільки трохи крові». «Добре пахне, поете, твоя кров!» І саме тоді відьмак вчинив те, на що Мільва очікувати не могла. Підійшов до коня і витягнув прип'ятий під тебеньками сідла довгий нільгарський меч. «Відійди від нього!» Гарикнув, ставши над цирульником. «Добре пахне та кров!» Повторив Рієнс, не звертаючи на відьмака жодної уваги. «Не відчуваю я у ній запаху зараження, яке у випадку рани голови, Мала б фатальні наслідки Артерії і вени цілі Зараз за шию Жовтець застогнав Різко втягнув повітря Меч у долоні відьмака здригнувся Блиснув відбитим від річки світлом Накладу кілька швів Сказав Регіс І далі не звертаючи уваги Ані на відьмака, ані на його меч Будь мужнім, жовтцю". Жовтець мужнім був Уже закінчую Регіс узявся за перев'язку «До весілля, скажімо, тривіально загоїться. Рана саме для поета, жовцю. Станеш ходити як військовий герой із гордовитою пов'язкою на чолі, а серця панянок, що стануть на тебе дивитися, танутимуть наче віск. Так, воїстину поетична рана. Не те, що постріл у черво, розвалена печінка, роздерті нирки і кишки, пролитий в шлунку і кал, відкрите запалення». Ну, готово, Геральте, тепер я у твоєму розпорядженні. Він устав, і тоді відьмак приставив йому меча до горла рухом настільки швидким, що тільки перед очима мигнуло. Назад. грикнув він на мільву. Ріянс навіть не здригнувся, хоча кінчик меча легенько уперся йому у шию. Мільва стримала дихання, побачивши, як очі цирульника розгоряються у темряві дивним котячим світлом. «Ну, давай!» – спокійно сказав Регіс. «Пхни! Геральте!» – розтогнав із землі жовтець цілком притомно. «Чи ти здурів? Він врятував нас відшибаниці, рев'язав мені голову!» «Врятував у таборі дівчину і нас!» – тихо нагадала Мільва. «Мовчіть! Ви не знаєте, хто він такий!» Цирульник не ворухнувся, а Мільва раптом із переляком помітила те, що повинна була помітити давно – Регіс не давав тіні, і справді, сказав він повільно, «Ви не знаєте, хто я такий, а саме час вам дізнатися». Звуся я Еміель Регіс Рогалек Терзів Готфруа. Живу я на цьому світі 428 років. Я нащадок тих викинутих сюди нещасних істот, які опинилися серед вас після катаклізму, який визвете кон'юкцією сфер». Вважаюся я, скажімо так, за потвору, за кровожарного монстра. А тепер я натрапив на відьмака, який професійно займається винищенням таких, як я. Це все. І вистачить. Геральт опустив меч. Аж занадто. Зникни звідси, Емюелю Регіс, як там тебе. Геть. Неможливо. Пожартував Регіс. Дозволиш мені піти? Мені? який є загрозою для людей, відьмак повинен використати будь-яку оказію для винищення таких загроз. «Їдь! Від'їжджай швидко!» «І наскільки далеко я маю від'їхати?» повільно запитав Регіс. «Ти ж відьмак, ти знаєш про мене. Коли ти вже упораєшся зі своїми проблемами, коли вирішиш те, що маєш вирішити, ти, напевне, повернешся у ці краї». Ти знаєш, де я мешкаю, де я буваю, чим займаюся. Станеш мене вистежувати. Не виключаю, якщо буде нагорода. Я – відімак. Зичу тобі успіху. Регіс зав'язав торбу, розсупонив плащ. Бувай. А, ще одне. Наскільки високою мала б бути нагорода за мою голову, аби ти захотів тим зайнятися? Ускільки мене оцінюєш? Холерно високо. Ти лоскочиш моє самолюбство. А конкретно? Нехер звідси, Регісе. А вже ж. Але спочатку оціни мене. Прошу. За звичайного вампіра я брав ціну рівнозначно хорошому верховому під сідлом. Але ж ти незвичайний. Скільки? Сумніваюся. Голос відьмака був льодяним. Сумніваюся, що хоч у когось стільки буде. Розумію, розумію і дякую. Вампір усміхнувся, цього разу показуючи зуби. На той вид Мільва і Кагір відступили, а жовтець тримав крик переляку. Бувайте успіху. Бувай, Регісе, навзаєм. Еміель Регіс рогалектерзів Терзів тріпнув плащем, розмашисто запахнув його і зник. Просто зник. Тринадцять. Тепер Геральт розвернувся все ще й з оголеним мечем у руці. «Час на тебе, Нільгарцю!» «Нє!» – гнівно урвала Мільва. «Ти мені вже ось де!» «На коней «Змиваймося звідси!» «Річка крики несе!» «Обернутися не встигнемо, як хтось нам на як сяде!» «Я не поїду в його товаристві!» «То їдь сам!» Крикнула вона, розлючена не на жарт. «Вінший бік. Ось вже де в мене, оті твої витребеньки, відьмача. Регіса ти прогнав, хоча той тобі життя врятував. Але це твоя справа. Але Кагір врятував мене, тож він друг мені. Як він тобі ворог, то повертайся до армерії. Ніхто не тримає. Там твої приятелі вже під шибаницею чекають. Не кричи. Так не стій на чекілок. Допоможи мені жовця намерена посадовити». «Ти врятувала наших коней? І плітку також?» «Він врятував!» Рухом голови вона вказала на Кагіра. «Ходу, їдьмо!» Чотирнадцять Переправилися через Іну, Їхали правим берегом уздовж річки, Через мілкі стериці, Через лози і розливи, Через луги та заплави, Над якими кумкали жаби, Крякали невидимі качки і чирки. День вибухнув червоним сонцем, Сліпучо блиснув на порослих летатям в дзеркалах ставочків, а вони завернули до того місця, де один із чисельних рукавів Інни впадав до Яруги. Тепер вони їхали через похмурі понурі ліси, де дерева виростали прямо із зеленої рязки багна. Мільва їхала на чолі поряд із відьмаком, увесь час передаючи йому півголосом те, що розповів Кагір. Геральт мовчав наче камінь, а ні разу не озирнувся не глянув на нільгарця, який їхав ззаду, допомагаючи поету. Жовтець трохи стогнав, лаявся і нарікав на головний біль, але тримався твердо, не гальмував усіх. Повернення Пегаса і притороченої до сідла лютні значно покращили його самопочуття. Біля полудня вони знову виїхали на залиті сонцем луги, за якими розкинулося широке плесо великої яруги. Продерлися старицями. Пройшли бродами мілини та запливи і потрапили на острів, сухе місце серед багна і кучерету, поміж чисельних рукавів річки, острів був порослим кущами і лозняком, росло на ньому кілька дерев, голих, засохлих, укритих білим послідом бакланів. Мільва перша помітила у чагарниках човен, який, мабуть, загнала сюди течія. Перша ж видивилася серед лозняку галявину, придатну для стоянки, вони зупинилися. І відьмак вирішив, що настав час для розмови із Нільфгардцем віч-навіч. 15. Я подарував тобі життя, Натанеді. Шкода мені стало тебе, юначе. Найбільша помилка, яку я у житті зробив. Уранці я випустив з-під клинка вищого вампіра, який, напевне, має на сумлінні не одне людське життя. Я повинен був його вбити... Але не думав про те, бо думки мої одним лише зайняті Дістатися до тих, хто скривдив цирі Я присягався собі, що ті, хто її скривдив, заплатять за те кров'ю Кагір мовчав Твої откровення, про які розповіла мені Мільва, нічого не змінюють З них випливає лише одне На тенеді тобі не вдалося викрасти цирі хоча ти й дуже намагався, тож тепер ти лазиш за мною, аби я знову тебе на неї вивів, аби ти знову міг накласти на неї лапу, бо, може, тоді твій імператор збереже тобі життя і не відійшла на Ешафот. Кагір мовчав. Геральт почувався погано, дуже погано. Через тебе вона кричала ночами. Гарикнув. У її дитячих очах ти виріс до жаху, «А ти ж був лише знаряддям, лише простим слугою свого імператора. Не знаю, що ти їй зробив, але ти став для неї жахом. А найгірше те, що я не розумію, чому попри це все не можу я тебе вбити. Не розумію, що мене стримує». «Може те», – сказав Тихо Кагір, – «що попри різниці і зовнішні відмінності ми маємо щось спільне, ти і я». «Цікаво, що?» «Як і ти, я хочу врятувати Цирі. Як і ти, я не переймаюся, коли когось це дивує і вводить у невпевненість. Як і ти, я нікому не бажаю пояснювати причини цього. То все?» «Ні, то слухаю». «Цирі?» – почав повільно Нільфгардець. «Їде верхи через запилене село із чисткою молодих людей». Серед тих людей є коротко обстрижена дівчина. Цири танцює у сараї на столі, і вона щаслива. «Мільва розповіла тобі мої сни». «Ні, вона не розповідала мені нічого». «Ти не віриш?» «Ні». Кагіра пустив голову, покрутив підбором у піску. «Я забув, що ти не можеш мені вірити. Не можеш мати до мене довіри. Я це розумію. Але тобі, як і мені, Снився ще один сон. Сон, про який ти нікому не розповідав. Бо я сумніваюся, що ти хотів би про нього комусь розповісти. 16. Можна сказати, що Сервадіо просто пощастило. До Лоредо він прибув без наміру шпигувати за кимось конкретним. Але сільце не просто так звалося розбійницьким осадом. Лоредо було розташоване біля бандитського шляху, бригади і злодії з усіх околиць Верхньої Вельди зазирали сюди, зустрічалися, аби продати чи обміняти здобич. Скупитися, відпочити і позабавитися у добірному бандитському товаристві. Сільце кілька разів палили, але нечисленні численні постійні і численні приїжджі мешканці раз у раз його відбудовували. Жили вони з бандитів і жили у достатку. Аж пигуни й донощики, такі як Сервадіо, завжди мали шанс отримати в Лореду якусь інформацію, яка була б варта для префекта кількох флоренів. Зараз же Сервадіо розраховував не більше, ніж кілька, бо до села в'їжджали щури. Головував Гіселер, з його боків їхали Іскра і Кейлі, за ними їхали Містле і та нова, сіроволоса, яка звалася Фалькою. Аси їхали останніми, ведучи вільних коней, скоріше за все захоплених і приведених на продаж. Були вони зморені і укриті пилом, але трималися у сідлах зухвалу, охоче відповідали на привітання побратимів і знайомців, які гостювали в Лоредо. Зіскочивши з коней і почастувавшись пивом, відразу взялися до галасливої торгівлі із продавцями і скупниками. Всі, окрім Містле, і тієї нової сіроволосої, яка носила меч перекинутим через спину. Ті пішли поміж ядками, що, як завжди, заповнювали Майдан. Лоредо мав свої торгові дні, і тоді кількість товарів, що пропонували приїжджі бандити, була особливо багатою і різнорідною. Сьогодні був саме такий день. Сервадіо обережно почемчукував за дівчатами. Аби заробити, мусив донести. Аби донести мусив підслухати. Дівчата оглядали кольорові хустки, намиста, гаптовані блузки, чапраки, оздоблені на голів'я для коней. Перебирали товар, але не купували. Містле майже весь час тримала руку на плечі сіроволосої. Шпик обережно присунувся ближче, удав, що придивляється до ременів і пасків на ядка римаря. Дівчата розмовляли, але тихо. Зрозуміти він не міг, Ближче підходити боявся Могли вони зауважити і почати щось підозрювати На одній із яток продавали цукрову вату Дівчата підійшли Містле купила дві обмотані сніжними солодощами палички Одну вручила сіроволосій та легенько скибнула Білий клаптик приклеївся до її губи Містле стерла його обережним пестливим рухом Сіроволоса широко відкрила смарагдові очі Повільно облизнула губи, посміхнулася, насмішкувато схиляючи на голову. Сервадіо відчув тремтіння, струмочок холодного поту скарку карку між лопаток. Згадав він плітки, що кружляли щодо цих бандиток. Він уже мав намір потихеньку відступити. Було ясно, що нічого він не підслухає і не вишпигує. Дівчата не розмовляли ні про що важливе. Натомість неподалік, там де згромадилася старшина розбійницьких шайок, Гіселер, Кейлі і інші галасливо сперечалися, торгувалися, верещали, раз у раз підставляли кубки під шпунт діжки. Від них Сервадіо міг перехопити слівце «інше», яке видало б найближчі плани банди, їхній шлях або мету. Якби вдалося йому підслухати і своєчасно доставити відомість солдатам префекта або агентам з Нільфгарду, які живо цікавилися щурами, Нагорода могла б виявитися у нього буквально у кишені А якби спираючись на його інформацію Префект зумів би розставити вдалу засідку Сервадіо міг би розраховувати На по-справжньому значний приплив готівки Бабі кожух куплю, думав він гарячково Дітям чобітки нарешті І іграшок якихось А собі? Дівчата проходжалися вздовж яток Облизуючи і поскибуючи спатиків цукрову вату Цервадіо раптом зрозумів, що за ними стежать і вказують пальцями. Знав тих, хто вказували. Злодії іконокрадів Шайки Пінти, що його звали Вирвихвостом. Злодії обмінялися кількома промовисто-голосними зауваженнями, розриготалися. Містле примружилася, поклала сіроволосі й руку на плече. «Горлички!» – пхикнув один із злодіїв Вирвихвоста. «Довгані з вусами, що виглядали наче клоча». «Диви, зараз дзобики в одна одній давати стануть!» Сервадіо помітив, як здригнулася сіроволоса, помітив, як Містле стискає пальці на її плечі. Злодії розриготалися хором. Містле повільно розвернулася, кілька відразу сміятися перестали, а той з вусами віхтям, був чи занадто п'яним, чи цілковито позбавленим уяви. «Може хлопа, котрій з вас тре?» Підійшов ближче, роблячи огидні і недвозначні жести. «Вію таких, як ви, від'їхати добренько, і вмить усі збочення минуть. Гей, до тебе кажу ти!» Не зумів її торкнутися. Сіроволоса крутнулася, наче атакуюча змія, меч блиснув і вдарив раніше, ніж цукрова вата впала на землю. Вусань похитнувся, загелькотів, наче індик, кров з перерубаної шиї бризнула довгим струменем. Дівчина крутнулася знову, двома танцювальними кроками дісталася до нього, тяла знову, хвиля червоного забрискала ядки Труп гепнувся, пісок навколо нього миттєво порудів Хтось крикнув, другий злодій нахилився, вихопив ніж за халяви, але у ту саму мить упав, збитий окутим руків ям на гайки у руках Гіселера «Досить буде одного трупа!» – крикнув отаман Щурів «Той тут сам собі винен!» Не знав, він з ким задирається. Відступи, Файко, Сіроволоса тільки тепер опустила меч. Гіселер підняв кошіль і тряхнув ним. Згідно із законами нашого братства, плачу за того вбитого. Поштиво і згідно з вагою. Талер за кожен фунт паршивого трупа. І на тому розбрату кінець. Добре кажу, побратимці. Гей, Пінто, що скажеш? Іскра Кейлі Рефіарса стали за отаманом, обличчя мали наче з каменю, долоні на руків'ях мечів. «Оштиво!» – відізвався вирвихвіст з групи своїх бандитів, низький кривоногий чолов'яга у шкіряному кабаті. «Ти правий, Діселера! Кінець сварці!» Сервадіо оковтнув слину, намагаючись розчинитися в юрбі, що вже зібралася навколо. Раптом відчув, що ані гріш не має бажання крутитися поблизу щурів і попелясто-волосої дівчини, яку називали Фалькою. Раптом він вирішив, що обіцяна префектом нагорода аж ніяк не настільки висока, як йому здавалося. Фалька спокійно сховала меч до піхов, роззирнулася. Сервадіо відступив, побачивши, як змінюється і кривиться раптом її обличчя. «Маг'явата!» – застогнала вона жалісливо, Дивлячись на смаколик, що валявся на брудному піску. «Моя вата в мене впала!» «Містле обійняла її!» «Я куплю тобі іншу!» Сімнадцять Відьмак сидів на піску серед лозняку, похмурий, злий і замислений. Дивився на бакланів, що обсіли обісрану деревину. Кагір після розмови зникнув у кущах і не з'являвся. Мільва й жовтець шукали чогось поїсти. У човні, що його прибило течією, вдалося їм знайти під сітками, мідний казанок і кошик з овочами Вони поставили у прибережній западині, знайдені у човні вершу злосняку, Самі ж ходили по березі і хльоскали киями по водоростям, аби нагнати до пастки риб Поет уже почував себе добре, ходив із героїчно перев'язаною головою, гордовитий, наче пава Геральт був замислений і злий Мільва і жовтець витягнули вершу і почали лаятися, бо замість сподіваних сумів і коропів, всередині тріпотіла і сріблилася дрібнота. Відьмак устав. «Нумо, ходіть сюди, обидва. оближте ту сітку і ходіть сюди. Маю дещо вам сказати. Повертайтеся додому». Почав він без вступу, коли вони підійшли, мокрі, смердячи рибою, на північ, у напрямку Магакама. Далі я їду сам. «Що?» «Розходяться наші дороги, жовцю, Досить цієї забави. Ти повертаєшся додому писати вірші. Мільва проведе тебе через ліси. Чому справа?» Не в чому». Мільва різким рухом відкинула волосся за спину. «Ні в чому». «Кажи, відьмача, цікаво мені, що скажеш». «Не маю я вже нічого, щоб казати. Їду на південь, на той берег Яруги». Через Нільфгардські території. Це небезпечний і далекий шлях. Я вже не можу зволікати, тому їду сам. Позбувшись незручного багажу, кивнув жовтець тюка на нозі, що затримує марш і створює клопоти. Іншими словами, мене і мене. Додала Мільва, дивлячись убік. Послухайте, сказав Геральд уже значно спокійніше. То моя власна особиста справа. Це все вас не стосується, я не хочу, аби ви ризикували шиєю за щось, що стосується виключно мене. Це стосується виключно тебе, повільно повторив жовтець ніхто тобі не потрібний, товариство тобі заважає і затримує марш. Ти не очікуєш допомоги ні від кого і сам не маєш наміру ні на кого оглядатися, бо ти любиш самотність. Чи, може, я ще щось забув, авжеж. Гнівно відповів Геральт. «Ти забув змінити свою порожню довбешку на таку, в якій знайшовся б мозок. Якби та стріла пішла на палець праворуч, ідіоте, зараз круки длубали б твої очі. Ти, поете, маєш уяву. Спробуйте уявити собі таку картину. Повторюю. Ви повертаєтеся на північ, я прямую у протилежному напрямку. Сам. Таїть!» Мільва встала пружньо. «Може, думаєш, я тебе просити стану, Дідько, з тобою, відьмача? ходімо, жовцю, з варганемо якогось їдла. Голод мене все, а як його оце слухаю, так і млості нападаюсь». Геральт відвернувся, дивився на зеленооких бакланів, що сушили крила на гілках обісраного дерева. Раптом почув гострий запах трав і люто вилаявся. «Ти випробовуєш моє терпіння, Регісе!» «Вампір, який з'явився невідомо коли і звідки, не переймався, усівся поруч. Мушу змінити поету пов'язку». Сказав спокійно, «То йди до нього. Від мене тримайся подалі». Регіс зітхнув, аж ніяк не маючи наміру йти. «Я слухав твою розмову із жовцем і лучницею», – сказав не без іронії у голосі. «Треба визнати, ти маєш справжній талант прихиляти до себе людей». Хоча б цілий світ, здається, стане проти тебе, ти все одно не станеш приймати тих, хто захоче тобі допомогти, товаришів і союзників. Світ перевернувся. Вампір стане мене вчити, як мені поводитися із людьми. Ще ти знаєш про людей, Регіса? Єдина річ, яку ти знаєш, то смак їхньої крові. Зерезе, я ще почав із тобою розмовляти, Світ перевернувся. Визнав вампір цілком серйозно. Почав. Тож, може, захочеш іще й вислухати пораду? Ні, не захочу. Вона мені не потрібна. І вірно. Трохи не забув. Поради тобі не потрібні. Союзники тобі не потрібні. Без товаришів у подорожі ти також обійдешся. Мета твоєї подорожі – то мета особиста і приватна. Більше того... Характер подорожі вимагає, аби ти реалізував її сам, особисто. Ризик, загроза, труд, битва із сумнівами мають обтяжувати тебе одного, бо ж вони елементи спокути, спокутування вини, яку ти бажаєш отримати. Таке собі сказав би я хрещення вогнем. Пройдеш крізь вогонь, який палить, але очищує, сам, на самоті». Бо якби хтось тобі у тому допоміг, підтримав, узяв на себе хоча б частку твого хрещення вогнем, того болю, тієї спокути, то тим самим збіднив би тебе, позбавив би належної йому за співучасть частини спокутування вини, яка є виключно твоїм спокутуванням, то виключно ти маєш борг, не бажаєш сплачувати його, одночасно входячи у борг до інших повірників». Що я вірно все розумію? Аж дивно, що настільки тверезо. Твоя присутність подражнює мене, вампіре. облиш мене сам на сам з моєю спокутою. Прошу. І з моїм боргом. Без зволікання. Регісу став. Осить, подумай. Утім, пораду я тобі дам. Потреба спокути, очисного хрещення вогнем, почуття провини то не ті речі, щодо яких ти можеш мати виключне право. Життя тим то й відрізняється від бухгалтерії, що знає борги, які сплачуються через заборгованість перед іншими. Прошу, ходи звідси. Без зволікання. Вампір відійшов, приєднався до Жовця і Мільви. Під час зміни пов'язки уся трійця дебатувала, щоби тут з'їсти. Мільва витрусила з верші дріб'язок І глянула на нього критично Нема над чим метикувати Сказала Тре нанизати тих малих тарганів на гілки І спекти їх над вугіллям Ні Покрутив тільки перев'язаною головою жовтець Це погана ідея Рибок замало Не наїмося ними Пропоную приготувати з них юшку Юшку з риби? А вже ж Є у нас купа дріб'язку Є сіль Жовтець проілюстрував цей перерахунок Відгинанням пальців Отримали ми цибулю, моркву Петрушку, селеру І казанок Як усе підсумувати, маємо юшку Придалося б трохи приправ Ах Посміхнувся Регіс цигаючи рукою у торбу І з цим проблем не буде Базилік Перець духмяний і червоний Лист лавровий Шавлія Досить, досить Пригамував його жовтець. «Вистачить, мандрагори в южці нам не потрібно». «Добре, до роботи. Мільво, почисти рибу». «Сам чисти, гляна на них. Думають, що як є у компанії жінка, то стане вона в них на кухні шурувати. Принесу воду і вогонь розведу, а із тими піскарями самі голову морочте». «Це не піскарі», – сказав Регіс. «Це головні, пліточки, йоржі та підлящники». «Ха!» – не витримав жовтець. «А ти знаєш на рибах, як я подивлюся?» «Я знаюся багато на чому», – признався вампір спокійно, без гордощів у голосі. «Я гучився тому, цьому». «Як ти такий учений?» Мільва ще раз дмухнула на вогонь, після чого встала. «То випатрай по вченому ту рибку, я по воду піду». «Зумієш принести повний казанок?» Геральте, допоможи їй». «Зумію» фиркнула Мільва. «А його допомога мені не тре. Він власні має особисті справи. Не можна йому перешкоджати». Геральт відвернувся, вдаючи, що не чує. Жовтиць і вампір правно чистили риб'ячий дріб'язок. «Рідка буде та юшка», заявив жовтиць, вішуючи казанок над вогнем. «Згодилася б зараз якась більша рибка». «Може така?» Злозняку раптом вигулькнув Кагір, несучи за зябра трифунтову щуку, яка все ще била хвостом і рухала плавниками Ого, але ж красунечка, Звідки ти її видобув, Нільфгардцю? Я не Нільфгардець, походжу з Віковаро, а звуся Кагіром Добре, добре, ти я вже чув Звідки взяв Щуку, питаю Я змайстрував жерлицю, як принаду використав жабу Закинув у яму під берегом Щука взялася з ходу Самі спеціалісти Покачав перев'язаною головою жовтець. «Шкода, що я не запропонував біфштексів, Мабуть, відразу принесли б корову Ну, але... Берімося за те, що маємо Регісе, усі малі рибки вали в казан З головами і хвостами А щуку треба добряче розібрати Умієш, Нільф? Кагіре Умію То за справу Геральте, прокляття! Як довго ти маєш намір сидіти там ізображеною міною? «Перебери овочі!» Відьмак слухняно встав, присів поряд, але демонстративно подалі від Кагіра. Ще до того, як він встиг поскаржитися, що немає ножа, ні чи жвіковарець, подав йому свій, діставши другий з-за халяви. Прийняв, буркнувши подяку. Спільна робота йшла складно. Наповнений риб'ячим дріб'язком і овочами казан, скоро забулькотів і запінився. Вампір уміло зняв піну виструганою мільвою ложкою. Коли Кагір розібрав і порізав щуку, жовтицю кинув до казана хвіст, плавники, хребет і зубчасту голову хижака. Помішав. «Ах, отто пахне. Коли те все приготується, відсідимо сміття. Крізяночу хіба», – скривилася мільва, стругаючи чергову ложку. «Як цідити, як сита немає». «Але ж, дорога мільво». Посміхнувся Регіс «Так не можна Те, чого ми не маємо І з легкістю замінимо тим, що ми маємо Це питання виключно ініціативи І позитивного мислення Іди до дітьки із твоєю вченою балаканиною вампіра процідемо крізь мою кольчугу Сказав Кагір Що там? Почищу її потім Перед тим також її почисти Заявила Мільва Інакше я тої юшки їсти не стану Проціджування прийшло вдало Тепер кидаю виварщуку, кагіра Доручив йому жовтець Ото запах Не підкидайте вже дров Хай ледь жевріє Геральте, куди ти із тою ложкою пхаєшся? Тепер вже не мішають Не кричи, я не знав Незнання? усміхнувся Регіс Не є виправданням для невірних дій Якщо хто не знає або має сумніви, то звертаються за порадою Заткнися, вампіре Геральт устав і розвернувся спиною Жовтець пхикнув Образився, гляньте Такий уже він, сказала Мільва, надимаючи губи Балакун, як не знає, що робити, то балакає тільки і ображається Ви ще того не помітили? Давно, тихо сказав Кагір Досить перцю Жовтиця близав ложку, поплямкав. Додати ще солі. О, от тепер у самий раз. Знімаймо казан з вогню. От зараза гарячий. Я рукавичок не маю, я маю, сказав Кагір, а я? Регіс підхопив казан з іншого боку. Не потребую. Добре, поет витер ложку об штани. Ну, компаніє, сідаймо. Смачного. «Геральте, спеціального запрошення чекаєш? Герольда й фанфари?» Усі тісно обсіли казанок, поставлений на піску, і довгий час було чути тільки вишукане сьорбання, перериване дмуханням на ложки. Як вияли половину юшки, почалося обережне виловлювання шматків щуки. Врешті ложки зашкрябали по дну казанка. Ото я нажерлася», – простогнала Мільва. «Вомна думка була ота із юшкою, жовцю. «І справді...» Визнав Регіс. «А ти що скажеш, Геральте?» «Скажу дякую». Відьмак важко встав, помасажував коліно, яке знову почав прострілювати біль. Досить, чи потрібні фанфари. «І з ним так завжди», – махнув поет рукою. «Я ним не переймаюся. Ви і так маєте щастя. А мені з ним довелося бути, як він із з тією його Єнефер сварився». «Блідою красою з волоссям». «Легше», – нагадав йому вампір. «І не забувай, що він має проблеми». «Проблеми?» – Кагір стримав відрижку. «Належить розв'язувати». «Та так», – погодився жовтець. «Але як саме?» – Мільва пирхнула, зручніше умостилась на гарячому піску. «Вампір у нас учений, точно знає». «Справа полягає не в знанні, а в умілому прорахуванні кон'юктур». Спокійно сказав Регіс. «А коли кон'юктури прораховано, доходить до висновку, що ми маємо справу із проблемою вирішити, яку неможливо. Усе те починання позбавлене шансу на успіх. Ймовірність знайти цирі дорівнює нулю». «Але ж так не можна», – кепкувала Мільва. «Треба ж позитивно думати і ініціативно. Ну, як ти із тим ситом?» «Як немає, заміщуємо чимось іншим». «Так я от собі думаю». «Донедавна», – продовжив вампір, – «ми вважали, що Цирі у Нільфгарді. Дістатися туди і визволити її, або ж викрасти, здавалося починанням понад наші сили. Тепер, після признання Кагіра, ми взагалі не віддаємо, де Цирі є. Важко говорити про ініціативу, коли нема поняття, у який бік прямувати». «Що ж ми тоді маємо робити?» – спиталася у серця Хмільва. «Відьмак упирається, що на південь вирушить». «Для нього?» – посміхнувся Регіс. «Сторони світу не мають великого значення. Без різниці йому куди рухатися, аби тільки не сидіти без діла. Справжні відьмацькі принципи. Світ сповнений зла, тож досить іти куди очі дивляться, а зло, яке по дорозі зустрінеться, нищити». І таким чином прислужувати справі добра Решта саме прийде Інакше кажучи Рух є усім Мета нічим Опертість як у Віслюка Прокоментувала Мільва До того ж мета його цирі Як же воно? Вона є нічим? Я пожартував Визнав вампір Дивлячись на Геральта Який усе ще стояв до них спиною І не дуже тактовно Вибачаюся «Ти маєш рацію, дорогоцінна Мільво. Наша мета – то цирі. А оскільки ми не відаємо, де вона, є сенс довідатися про те і, відповідно, скоригувати наші дії. Справа дитини несподіванки, як я вже помітив, аж пульсує від магії призначення і інших надприродних елементів. Я знаю декого, хто у справах таких чудово орієнтується і, напевне, нам допоможе». «Ха!» Тішився жовтець. Хто то такий? Де він? Далеко? Ближче, ніж столиця Нільфгарду. Насправді сказати, зовсім близько. В Ангрені, на тому березі Яруги. Я кажу про друїцьке коло, що має свою садибу при бродах на Каенду. Рушаємо без зволікань. А чи ніхто з вас? занервував урешті Геральт. Не вважає, що є сенс запитати про мою думку. «Про твою?» – Жовтець повернувся. «Ти ж поняття не маєш, що робити. Навіть Юшкою, яку ти хлебав в нам завдячуєш. Якби не ми, бути б тобі голодним. І нам також, якби ми чекали на твою активність. Той казанок Юшки – то справа кооперації. Ефект спільної роботи групи. Дружини, з'єднаної спільною метою. Ти це розумієш, друже? «Та як йому зрозуміти?» – скривилася Мільва. Він же тільки я та я Самотужки, сам Вовк одинак Видко ніякий він ловець, бо у лісі не розуміється Вовки самотня не полюють Ніколи Вовк одинак? Ха То дурня, міщанські казочки А він того не розуміє Та розуміє, розуміє усміхнувся Регіс Зазвичкою стиснувши губи Він тільки виглядає дурним Підтвердив жовтець але я увесь час на те розраховую Що нарешті захочеться йому напружити мозок Може зробить висновки Може зрозуміє, що єдиною справою Яка добре виходить у самотніх То самогвалт Кагір Мавр Дифрен Тактовно мовчав Най вас усіх, холера Сказав нарешті відьмак, ховаючи ложку за халяву Най вас, холера Ви, кооперація дурнуватих ідіотів поєднаних спільною метою, якої жоден із вас не розуміє. І мене нехай також та холера візьме. Цього разу інші, за прикладом Кагіра, тактовно промовчали. Жовтець Марія Барінг, яка звалася Мільвою, і Еміель Регіс, Рогелек Терзів Годфруа. Ото компанія мені трапилася. Продовжив Геральт, крутячи головою. Товариство по зброї. Дружина героїв. От тільки бідкатися із вами Віршомази з лютнею Дика й нахабна напівдріада Напівбаба Вампір якому п'ятисотий річок іде І холерний нільвгардець Який упирається що він не нільвгардець А на чолі дружини відьмак Хворий на каяття Безсилля І неможливість хвалити рішення Спокійно закінчив Регіс Поправді кажучи Я пропоную подорожувати інкогніто Аби не викликати пересуду і сміху, додала Мільва. Відповіла королева, не мене про милість проси, а тих, кого ти чарами своїми скривдила. Мала відвагу злівчинки робити, майже відвагу і зараз, коли погоні і справедливість близько. Не в моїх силах гріхи твої вибачити. Тоді пирхнула відьма на чекішка, блиснули злі її очі. Моя погибель близько, крикнула вона, але й твоя недалеко, королево. Згадай, що у мить смерті страшнула Рудорен і прокляття її. Знай, іще прокляття моє торкнеться і потомків твоїх до десятого коліна. Утім, зрозумівши, що у грудях королеви небоязке б'ється серце, зла ельфійська черівниця припинила лаятися і погрожувати прокльонами лякати а почала, наче сука, скиглити про допомогу і помилування. Казка про Лару Дорен. Людська версія. Але благання не пом'якшили кам'яних сердець Тхойне, безжальних і жорстоких людей. А коли Лара, просячи милості вже не для неї, а для дитини своєї, учепилася у двері карети. За королівським наказом кат-розбійник ударив її кордом і відрубав пальці. А коли вночі лютий мороз ударив, віддала Лара останній подих на пагорбі серед лісів, народивши донечку, яку зберігали рештки тепла, що в ній жевріло. І хоча ніч була навколо, зима і хуртовина, стала на пагорбі раптом весна, і розквітли фея донині квіти такі цвітуть лише у двох місцях – у долблатана і на пагорбі – на якому сконала Лара Дорен епшіадаль. Казка про Лару Дорен. Ельфійська версія. Кінець п'ятої частини.